Ahi, ahi, haber, nahi hartzen duten, haber, nere sudurronek leku hau diten, zuekin noski eta gogu handiz, gaurko kronika egiteko, egun muhitzuak izan ditugu eta horregatik e, gaur, ez e, sudurra, e, gaiaz beteri dago, edo, behintzat e, bai asko da kontatzeko, horregatik naiz nahi ia, arnasarik hartu ezin, E, ez dut gaurko kronika e, utzina beraz, saiatuko gea eta zuen belarriak ere oitzuko dira nire ahots e, katarroso hauen zuten. Ba, bai, hemen txegera santuko, edo, bai, bazk, bazkoak, bazkako egunak, edo hauen ondoren, egun, esaten nuen bezala oso intensiboak, aurreko astean iragarri nuen bezala konferentzia bazegoen eh, Hamburgon eh, orain dela 3 urte izandakoaren bigarren atala edo jarraipena honetan ere alte, eh, kapitalismoari edo kapitalismoaren modernitate horri alternatifak bilatzea zan eh, konferentzia honen asmoa eta bertara aur bildu dira ba, mila persona e, eta ez momentuka, bezik eta hiru egunez mila persona egon du dira bertan e, areto aretoan eta lurraldez, ez berdinetetikan etorritako jendea, alde batetikan izlariak, nahi dutzea, Podiumetik edo setorren konferentzia basan eislari ezperdinak ziren e, ba mugimdu kurdiarretik e, deituta eta honek pizka e, batirekitzen dituen ateak edo e, zabaltzen duen bidea di, ba, ba, bidea bide berbera edo antzekoa edo aldamenekoa e, dijoan genea edo dijo hasen mugimenduak izandudi da bertan, egoafrikatik, etorri e, saizkigu esperientziak, baita ere, eh Kanadatik ere, estatu batuetako komunitateen e, ba esperientziak, herri edo hiri komunitateen esperientziak, eh e, e, teoriko ki ere ba, ba ildoa edo nundik inspiratu den edo nundik edan duen edo etata ba, ba, alde teorikotik or genuen eh, fukol bat edo genuen bueno, beste zenbait eh, teoriko gandirekiko direrekiko konparapenak egin dituenak ere eh, baan eh, Bueno, oso saia zait laburtzea egun hauetako edukina, baina badakit, badakit biarrere zintzilikirratiean izango zutela, gutxienez holako e, saio berezi bat hondetas, ba, berta hemen ere izan dialako E, zintzilikoako beste batzuk eta bueno, denon artean saiatuko beha eta ez da dena egun bakar batean hitz egin beha. izango dugu honetaz eta bueno, komunikabidetan medio ba, e, e, alternatiboetan ere badago, E, bertan hitzeegindakoa ikusteko bideaak badira eta bueno espero dezagun, egun hauetan hitzeegindako honek eh ba bede, jarraipena izatea ba lekuan lekuko eta hemen nik uste dut e, ba pilakoik kargatu zenbat lasen ideiatan E, nuk esango gauza dena berria edo gauza berri asko izan denik, baina alde batetik ona izaten da ere ba, gauza zaharretan edo bizitako esperientzietan ere finkatzea eta konturatzea bagian ba, bidea ez da laukerra izan. E, bueno, e, ba, hola laburtuta edo batez ere... Azpimarratzea marrat, azpi ba, giroa, eta giroa eiret, elkar arteko eta e, interkambioko giroa oso politia izan dela. Izugarrizko, bueno, antolak eta izan dela bertan, seizkuntzatan, e, izan da paraleloki konferentzia, eta laguntzaile asko izan dira bertan, bai infrastruktura aldetik, bai janari aldetik, bai izkuntzen aldetik, eta eh denetar ba, bueno, alako esperientzietan ba ateratzen da bat ikustean ba, ba, askotan iroitzen zaiguna ba ez bakarrik eta bueno, ba, Euskal ba bai bakar da ba, sensazio pixka bat basela euskalherritik eh ba, zelaz, euskal horritik, e, ba ea, ea beste ordezka ditzarik edo etzegoen eta pixka bat esango nuke harritzen nauela ba, E, zenbait, zenbait e, momentutan edo zenbait e, aspektotan ba, alako e, e, gertutasuna ere badagoelako mugimendu kur, kurdearrekiko, baina nun baita ba, hauek egiten duten proposamena e, estatu baterak bateko beharra estugula edo nazio baten beharra ez dugula, ba, agian ez du gure lurraldetan sustra, erresegi sustra, sustraitzen baina, bueno, etxoin dezagun eta ikusiko dugu esperientziak eta denborak zer dioen e, bai hiru egun badirudi berriudi badiru askoz denbora gehiago izan dala baina nabek izan dira eh aste santuko edo jaiegun, eh, jaiegun hauek eh, eta aurrera begira ba alde batetik an eh, eh, kurdistanekiko lana jarraitzeko asmoa eta esperientzia alde guztietako ikastea horretan jarraituko dugu baina Hamburgon ere jarraitzen du e, betiko betiko ritmoak eta eta esaten azkenengoetan esaten ari naizen bezala udaberriarekin ba gauza asko egiteko indarra nunbait eta hala izan dira ere egun hauek haue, kontzertuak e, dokumental eh, asteabadara ere eta bertan ere pelikula interesgarriak zko ikus daitezke gaur arratsaldean ere nebrose da juntako nebroseko ekitaldietaran diabakierrea juntako batzuen e, delegazioaren berri izango da, e, eta, e, naiz eta urrengo astean honetaz gehi, gehiago itzegin, gehe zazpiren bilera bada hemen, hemen gertu Lubeken, Alemaniako iparraldean, urrengo astean e, gehe zazpi herri hoien, estatu hoien, Kampuarazetako ministroak elkartuko dira bertan, eta noski e, harako protestak izango dira, eta maiatzean ere energia, gezaspiren e, energian e, ministroak ere, hamburgon, peraz, e, udaberri, berotsua, momentu ere guzkitsua, eta aizetsua. Hori dena batera, ikusiko dugu, urren astetan zer daukagun?